всі речі, що лежать на його шляху, і, не шкодуючи, руйнує все живе. «Ви лякаєте мене, сер, аби врятувати вас, Люба, аби врятувати вас. Заради Бога зберіть свої сили, зберіться з духом. Були б ви тут сама, у владі припливу, що загрожує піднятися на 50 фунтів над вашою головою, небезпека була б менша тієї, від якої вас треба врятувати зараз». Вісімка на піску була вже дописана, і до неї додалася коротка крива, що закінчилася біля скелі зовсім близько від нас. Клянуся небом і суддею всього людства. Я ваш друг і друг вашої померлої сестри, тому дуже прошу вас, міс Найнер, не зволікаючи ні хвилини, піти зі мною до того джентльмена в кріслі. Якби крісло зупинилося десь далі, навряд чи мені вдалося помовити дівчину. Але воно стояло так близько, що не встигла вона отямитись, як я звів її зі скелі, і ми підійшли до крісла. Там я пробув з нею не більше двох хвилин, а через п'ять хвилин я відчув нез'ясовну втіху, побачивши з того місця, де ми сиділи і куди я вернувся, що дівчину підтримує чи то майже несе енергійний дужий чоловік, допомагаючи їй підійматися по крутих східцях, витесаних у скелі. І я знав, що коли цей чоловік із нею, дівчина в безпеці, хоч би де вона була. І я сидів сам на скелі, чекаючи на повернення містера Слінгтона. Вже густіли сутінки, і скрізь лягали темні тіні, коли він показався за скелястого мису. Капелюх висів у нього на гудзику, однією рукою він пригладжував мокре волосся, а другою проводив у них кишеньковим грибинцем усе ту саму доріжку. «Моя небога відійшла десь, містер Семсон?» – запитав він, роззираючись довкола. Після того, як зайшло сонце, міс Найнер стало холодно, і вона пішла додому. Він нібито здивувався. Очевидно, вона навіть у дрібницях звикла не робити жодного кроку без його відома. «Це я умовив, міс Найнер», – пояснив я. «А, – мовив він, – її легко мовити. Для її ж блага. Дякую вам, містер Семсон. Удома їй буде краще. Сказати правду, місце, де купаються, виявилося далі, ніж я думав. Здоров'я у міс Найнер дуже слабке, – зауважив я. Він похитав головою і глибоко зітхнув. «Дуже, дуже, дуже. Пригадуйте, я вже казав вам про це, відтоді вона ніскільки не зміцніла». Я з тривогою бачу, як похмура тінь, що так рано впала на її сестру, гусне тепер довкола неї самої і стає дедалі темніша і темніша. Мила Маргарет, бідолашна Маргарет, але не будемо втрачати надії. Крісло на коліщатах рухалося перед нами зі швидкістю, що зовсім не личила екіпажуваві інваліда і виписувало на піску якісь закарлюки. Прийнявши хустку з перед очей, Містер Слінгтон спостеріг це і сказав. Здається, мені ваш знайомий от-от перекинеться, містере Семпсон. Так, схоже на те, погодився я. Його слуга, напевно, п'яний. Слуги літніх джентльменів часто напиваються, сказав я. Майор, мабуть, легкий, мов пір'їнка, містере Семпсон, мов пір'їнка, підтвердив я. В цей час крісло на моє полегшення сховалося в пітьмі. Якийсь час ми мовчки йшли поруч по піску. Та ось містер Слінтон знову заговорив. І в голосі його досі бриніло хвилювання, викликане хворобливістю його небоги. «Ви ще довго тут проживете, містере Семсон?» «Та ні. Я їду звідси цієї ночі». «Так скоро?» «А втім, справи постійно вимагають вашої присутності. Люди, подібні містері Семсону, так потрібні іншим» що мусять відмовляти собі у відпочинку і розвагах. «Може, і так, – сказав я. – В усякому разі я їду звідси. В Лондон? – У Лондон. Я також буду там невдовзі після вас. Це я знав так само, як він. не згірш, Але не сказав йому, що знаю. Не сказав і про те, яку зброю я прихопив для самозахисту, і тепер, ідучи поруч нього, – Стискаю правою рукою в себе в кишені. Не сказав також, чому, коли споночило, я намагався йти чим далі від води. Ми відійшли від берега, а далі нам було не по дорозі. Ми побажали один одному на добраніч і вже розлучилися, коли це він вернувся, і сказав. Містере Семсон, дозвольте спитати вас про дещо. Бідулашний Мелтем, він ще живий?» Коли я останнє чув про нього, він був живий. Проте він такий хворобливий чоловік, що проживе недовго і вже, принаймні, не зможе взятися за свої колишні заняття. «Ах-ах!» – промовив містер Слінтон із глибоким почуттям. «Сумно, сумно! Світ – це могила!» Він пішов своєю дорогою. «Не його вина, що світ насправді не могила, та я не сказав йому цього». Так само, як не розповів про все те, що описав вище. Він пішов своєю дорогою, а я своєю. Причому вельми поквапливо. Сталося це, як я вже казав, чи наприкінці вересня, чи на початку жовтня. Наступного і останнього разу я побачив його наприкінці листопада. Я домовився твердо з одним знайомцем, що прибуду на сніданок до нього в темпл. Ранок був холодний, дув різкий північно-східний вітер, мокрий сніг, перемішаний з грязюкою, лежав на вулицях товстим шаром. Я не зміг дістати екіпаж і незабаром промок до колін, та я все одно вирушив би в темпл, навіть коли б мені довелося викопатися в тім болоті по саму шию». Чоловік, що запросив мене, жив у темплі, на горішньому поверсі наріжного будинку, що дивився на річку. На дверях його помешкання був напис «Містер Беквіт», на протилежних дверях на тому самому майданчику «Містер Юліус Слінгтон». Двері обох квартир були розчинені навстіж, і все, що мовилося в одній, було чути в другій. Я ще ні разу не був тут. Квартира справляла гнітюче враження. Похмура, задушлива, тісна. Меблі, добротні колись іще не ветхі, геть виблякли і забруднились. У кімнатах панувало жахливе безладдя, Все було просякнуте сильним запахом опію, спирту і тютюну. Кам'яні градки, шипці, совок і кочерга – були в суціль покриті бридкими плямами іржі, а на дивані перед каміном у тій кімнаті, де на столі чекав сніданок, лежав господар помешкання, містер Беквід. З вигляду гіркий п'яниця, що вже далеченько просунувся на своєму ганебному шляху до смерті. Слінгтон ще не прийшов, сказав цей жалюгідний чоловік, насилу звівшись на ноги, коли й побачив мене. «Я покличу його! Еп! Юлію Цезарю! Ходи сюди, вип'ємо!» Хрипко викрикуючи ці слова, він, мов божевільний, стукав кочергою об шипці. Мабуть, він завжди таким робом викликав свого горючаного брата. Крізь цей гамір із протилежної квартири долинув голос містера Слінгтона. І ось він сам увійшов до кімнати. Він не сподівався, що матиме приємність зустрітися зі мною. Мені не раз доводилося бачити, як різних спритників заганяють у глухий кут, але я в житті не бачив, щоб так лякалась людина, як злякався він, коли його очі стрілися з моїми. «Юлій Цезар!» – загорлав Беквіт і, похитуючись, став між нами. «Містер Семсон! Юлій, мій найкращий друг!» Юлій пригощає мене спиртним уранці, о півдні та увечері. Юлій справжній благодійник. Юлі викидав у вікно чай і каву, коли таке у мене щоводилося. Юлій виливає воду з усіх глеків і наповнює їх спиртними напоями. Юлій заводить мене, мов, іграшку і штовхає вперед. І ржава, вкрита накипом каструля, стояла на купі попалу. Очевидно, попіл накопичувався тут багато тижнів. А Беквіт, крутився, похитуючись між нами, і, ризикуючи попасти головою у вогонь, видобув нарешті каструлю і почав тицяти її в руки Слінгтонові. — Вари паленку, Юлію і Цезарю! Нужбо! Роби свою повсякчасну справу! Вари паленку! Він так люто вимахував каструлею, аж я побоювався, коли б він не розчерепив нею голови Слінгтонові. Тож я простяг руку, щоб його зупинити. Хитаючись, Беквіт підійшов до дивана, повалився на нього, задихаючись і тримтячи у своєму подертому халаті, і налитими кров'я очима втупився у нас обох. Я примітив, що на столі не було ніяких напоїв, крім коньяку – і ніякої такої страви, крім солоних оселець і гарячого, дуже наперченого тушкованого м'яса з нудотним запахом. «Восякому разі, містер Семсон, – мовив Слінгтон, востаннє повернувши до мене свою гладеньку доріжку, – дякую вам за те, що ви обороняєте мене від лютості цього, бідолахи. Байдуже, яким чином ви сюди потрапили, байдуже, з якою метою прийшли, але, принаймні, за цю послугу, «Я вам дякую». Вари, паленку!» – пробормотів Беквіт. Не повідомивши містера Слінгтона, яким чином я потрапив сюди, я спокійно запитав. «Як поживає ваша небога, містер Слінгтон? Чи все в неї гаразд? Здоров'я? Справи?» Він подивився просто мені в вічі, а я йому. «На жаль, містер Семсон». Моя небога виявилася невдячною дівчиною, невірною своєму найкращому другові. Вона покинула мене, не попередивши жодним словом, без будь-яких пояснень. Напевно, її ошукав якийсь підступний негідник. Ви може чули про це? Я справді чув, що її шукав один підступний негідник, і навіть можу це довести. Ви певні цього? — поцікавився він. — Цілком. — Вари паленку, — пробормотів Беквіт. — До нас на сніданок прийшли гості, Юлію, Цезарю. Роби свою справу. Подавай наш е, звичайний сніданок. Обід, чай, вечерю. Вари паленку. Слінгтон перевів очі з нього на мене і, трохи подумавши, сказав. — Містер Семсон! «Ви навчена життям людина». «І я також. Я буду говорити з вами відверто». «Е, ні, не будете», – заперечив я, хитнувши головою. «Повторюю, сер, що буду говорити відверто, а я повторюю, що не будете», – сказав я. «Бо знаю про вас усе. Та хіба ви можете говорити з ким-небудь відверто? Оближте, оближте». «Я скажу вам відверто, містер Семсон», – провадив він майже спокійно, – «що розумію ваші наміри. Ви хочете врятувати свої гроші, ухилитися від виконання своїх зобов'язань. Усе це давно відомі професійні хитрощі вашої братії – канцеляристів. Але ви цього не зробите, сер. У вас це не вийде. Нелегко вам буде боротися з таким супротивником, як я». Свого часу нам доведеться вивідати, коли і чому містер Беквіт до свого теперішнього способу життя. Більше мені нема чого сказати про бідолаху та його п'яну маячню. А тепер, сер, я вам зичу всього найкращого та більшої удачі наступного разу. Поки він говорив, Беквіт налив повну склянку коньяку, і раптом він виплеснув напій Слінктонові в обличчя а тоді шпурнув у нього склянку. Засліплений Слінгтон затолив обличчя руками. Скло поранило йому око. На гамір у кімнату війшов четвертий. Він причинив за собою двері і став спиною до них. Це був дуже статечний, але дуже кмітливий з вигляду чоловік. Сивий і ледь кульгавий. Слінгтон вихопив носовичок і приклав його до очей щоб утишити біль. Тоді витер кров з чола. Він довго з цим бабрався. І я бачив, як за цей час із ним скоїлася велика відміна, викликана відміною в Беквіті. Адже той перестав задихатися і тремтіти, сів прямо і вже не зводив зі Слінгтона очей. Ніколи в житті не бачив я, щоб чиєсь обличчя дихало такою відразою і рішучістю, як обличчя Беквіта в цю хвилину. «Подивись на мене, негіднику, і дізнайся, хто я такий насправді», – сказав Беквіт. «Я найняв цю квартиру, щоб перетворити її на пастку для тебе. Я поселився в ній, прикинувшись гірким п'яницею, щоб стати для тебе принадою в цій пастці. Ти попався в пастку, і не вийдеш з неї живий. Того ранку, коли ти останній раз був у конторі містера Семсона, я побачився з ним раніше, ніж ти. Весь цей час ми знали про твої наміри. І весь цей час були в змові проти тебе. Як же все воно було? Спочатку до мене підлестився, умовивши мене віддати в твоє розпорядження дві тисячі фунтів, а тоді заходився троїти мене спиртом. Але спирт діяв не досить швидко, і ти намислив доконати мене сильнішою отрутою. Ти гадаєш, я не бачив, як ти, вирішивши, що я вже нічого не тямлю, наливав щось із своєї чарочки в мою склянку. Слухай ти, вбив і шахраю. Коли я сидів тут удвох з тобою, до пізньої ночі, а це траплялося часто, я двадцять разів ладен був спустити гачок свого пістолета і прострелити тобі голову. Це раптове перетворення жалюгідної тварини, яку Слінгтон мав за свою отопілу жертву, в рішучу людину, явно перейняту твердим нещадним наміром спіймати на гарячому і порішити свого ворога, було для Слінгтона ударом, знести який в першу хвилину йому виявилося недоснаги. Він в буквальному розумінні слова захитався. Але ж це велика помилка! Припускати, що розважливий злочинець зможе на якомусь етапі свого злочинного шляху зрадити самого себе і зробити бодай найменший крок, що суперечив би його натурі. Така людина вчиняє убивство і закономірно, що вбивство стає найвищою точкою її шляху. Така людина змушена заперечувати, що вчинила вбивство, а заперечуватиме відважно і нахабно. Звичайно, людей дивує, що всякий відомий злочинець, який на своїй совісті має тяжке лиходійство, здатен поводитися так зухвало. Проте, якби його могла мучити совість, якби у нього взагалі була совість, хіба вчинив би він злочин? Послідовний до кінця, як і всі подібні йому чудовиська, Слінгтон опанував себе і прибрав викличний вигляд. Досить холоднокровний і спокійний. Він був блідий, він одразу помарнів, він перемінився в обличчі, але не більше, ніж Шулер, що поставив на карту чималу суму і програв гру, коли його перехитрували. «Слухай мене, ти, негіднику», – сказав Беквіт. «І нехай кожне моє слово, яке ти почуєш, мов кінджалом проб'є твоє лихе серце». Коли я найняв цю квартиру, щоб стати в тебе на шляху і навіяти тобі злочинний задум, чому я передбачав, що він загніздиться в голові у такого диявола, як ти, щойно ти побачиш мене таким, яким я здаюсь тепер, і ознайомишся з моїм способом життя? Тому що ти не був загадкою для мене. Я тебе давно розкусив, і я знав, ти і є той безжальний негідник, що заради грошей убив одну безневинну дівчину, яка безмежно довіряла йому, і нині поступово убуває другу. Слінгтон дістав табакерку, взяв дрібку тютюну і засміявся. «Але подивись!» – провадив Беквіт, не зводячи з нього очей, не підвищуючи голосу, не міняючи напруженого виразу обличчя, не розціплюючи кулаків. «Дивись, яким тупим звіром ти все-таки виявився!» Задурманений п'яниця, що жодного разу не випив і п'ятдесятої частини тих спиртних напоїв, якими ти його поїв. Що виливав їх будь-куди мало не на очах у тебе. П'яниця, що за три дні підкупив чоловіка, якого ти приставив стерегти і споювати його. П'яниця, що з ним ти навіть не дотримував найменшої обачності, але що так прагнув позбавити від тебе, мов від дикого звіра, нашу землю що знищив би тебе, навіть коли б ти був у сто разів обачніший. П'яниця, що його ти, звичайно, лишав, коли він валявся на підлозі в цій кімнаті, і що дозволяв тобі виходити з неї живим і не знаючим істини, навіть тоді, коли ти перевертав його на другий бік копняком. Цей п'яниця, чи не щоразу тієї самої ночі за годину, за кілька хвилин прослизав до тебе, і стежив за тобою, коли ти пильнував, порпався в тебе під подушкою, коли ти спав. Нишпору у твоїх паперах брав проби з твоїх склянок і пакетиків з порошками. Міняв їхній вміст, пізнавав усі таємниці твого життя. Слінгтон знову взяв був понюх тютюну, але тепер повільно розняв пальці, і коли тютюн просипався на підлогу, почав розтирати його ногою, не зводячи з нього очей. Цьому п'яниці, провадив Беквіт, ти дозволив у будь-який час заходити до твого помешкання, щоб він міг пити міцні напої, які ти навмисне ставив на видноті. Аби він чим швидше помер, а він, вважаючи, що з тобою мови з тигром не можна боротися відкрито, роздобув відмички до всіх твоїх замків, пробив всіх твоїх отрут, ключ до твоїх шифрованих записів. Він може розповісти тобі так само докладно, як і ти йому, скільки часу пішло на отруєння жертви, якими дозами їй давали отруту і як часто, які спостерігались ознаки поступового руйнування її душі і тіла, в чому виявлявся розлад її розуму, які спостерігалися зміни в її зовнішності, якого фізичного болю вона зазнавала. Він може повідомити тебе, як і ти його. Що все це ти записував день у день, адже ці дані могли знадобитися тобі в майбутньому. Він може пояснити тобі навіть точніше, ніж ти йому, де саме нині зберігається той щоденник. Слінгтон перестав розтирати ногою тютюн і глянув на Беквіта. Ні, мовив той, ніби відповідаючи на запитання Слінгтона. В шухляді письмового столу з пружинним засобом щоденника вже нема. І там його ніколи не буде, адже ти злодій, сказав Слінктон. Все з тією ж несхитною рішучістю, що навіювала страх навіть мені, адже я знав, що злочинцеві не врятуватись, Беквід додав і до того я тінь твоєї небоги. Слінктон із прокльонами схопився за голову, вирвав жмут волосся і кинув його на підлогу. То був кінець гладенької доріжки. Слінгтон знищив її. І ми незабаром побачимо, що більшого на йому не пригодилася. Беквіт вів далі. «Щоразу, коли ти від'їздив звідси, я від'їздив теж. Хоч я й розумів, що, бажаючи уникнути підозр, ти не квапився вивершувати свій злочинний задум. Все ж я невідступно стежив за тобою весь той час, поки ти був разом з цією нещасною довірливою дівчиною. Коли я добувся до Шеденика і зміг прочитати його від початку до кінця, було це вночі, напередодні твоєї останньої поїздки в Скарборо. Пам'ятаєш ту ніч? Я послав по містера Семпсона, що доти тримався в тіні. А он там, біля дверей, довірений слуга містера Семпсона. Ми трьох урятували твою небогу. Слінгтон озирнув всіх нас. Нетвердою ходою відійшов убік, повернувся на попереднє місце і якось дико розглянувся довкола, От ніби гад, що шукає нору, де б сховатись. І ураз я помітив, що вигляд цієї людини дивним чином змінився. здавалося, тіло його зіщулилось так, що одежа стала йому надто просторою і вся обвисла. «Зараз ти дізнаєшся», – сказав Беквіт. І ця істина, сподіваюсь, видасться тобі гіркою і страшною, чому тебе переслідувала тільки одна людина. Хоча страхова контора містера Семпсона ладна була тратити будь-які кошти на погоню за тобою. Зараз ти дізнаєшся, чому тебе вистежила і спіймала на гарячому саме ця людина. І вона сама. Чував я, що ти іноді говорив про Мелтема, чи не так? Я помітив, що Слінктонові перехопило дух. Коли ти надумав повести за кордон чарівну дівчину, згодом тобою вбиту, щоб там почати лихе діло, яке звело її у труну, ти спочатку послав її в контору Мелтема. Сам знаєш, за допомогою яких хитромудрих доказів ти умовив її. Мелтемові припало щастя бачити цю дівчину і розмовляти з нею. Йому не пощастило врятувати її, Хоча я знаю, що ради її порятунку він охоче пожертвував би з собою. Він захоплювався нею, я сказав би, що він глибоко любив її, якби вважав тебе здатним збагнути це слово. Коли вона впала жертвою, він твердо впевнився у твоїй винуватості. Втративши її, він зберіг тільки одну мету в житті помститися за нещасну і знищити тебе. Я відзначив, як судомно роздималися ніздрі злочинця, але його губи були міцно стулені. Цей молодик Мелтем несхибно провадив Беквід, був твердо переконаний в тому, що тобі не вислузнути від нього на цьому світі якщо він з усією наполегливістю і рішучістю добиватиметься твоєї погибелі і присвятить себе виконанню цього священного обов'язку, знехтувавши все інше. Бо він не сумнівався, що, прагнучи досягти своєї мети, буде лише слабким знаряддям в руках провидіння і виконав його волю, викресливши тебе із списку живих. Ця людина – я, і я дякую Богові за те, що виконав свій обов'язок. Якби Слінгтон пробіг десять миль, рятуючись від прудконогих дикунів, він тоді б не зміг так явно страждати від спирання в серці і дихати так надсадно, як тепер, коли дивився на переслідувача, що так нещадно зацькував його. Досі ти не знав мого справжнього імені. Тепер знаєш. Ти знов побачиш мене тілесними очима, коли станеш перед судом. Ти знов побачиш мене, але вже духовними очима, коли на шиї в тебе буде зашморг і юрба почне голосно ганьбити тебе». Щойно Мелтем вимовив останні слова, як злочинець зненацька відвернувся, і нам здалося, ніби він ударив себе долонею по губах. В ту ж мить по кімнаті поширився якийсь динний різкий запах. І майже в ту ж мить Слінгтон кинувся десь у бік, побіг, підстрибнув, є неспроможною писати цей корч, і повалився на підлогу, аж задвихтіли важкі старовинні двері і забрящали шипки у віконних храмах. То був кінець, кінець, якого він заслужив. Побачивши, що він мертвий, ми вийшли з кімнати, і Мелтем, простягши мені руку, мовив стомлено. Мені більше нічого робити на цьому світі, друже мій, але я знов побачу її в інших світах. Марно намагався я підбадьорити його. Він говорив, що міг би врятувати дівчину, але не врятував і дорікав собі за це. Він втратив її, і серце його розбите. Мета, що надихала мене, досягнута Семпсоне, і тепер вже ніщо не тримає мене в житті. Я не житець на цьому світі. Я слабкий і занепалий духом, немає в мені ні надії, ні бажань. для мене все скінчилось. і справді, я ледве міг повірити, що зламана людина, яка розмовляла нині зі мною, це та сама людина, яка справляла на мене таке сильне і зовсім інше враження, коли вона неухильно прямувала до своєї мети. я переконував мелтама, як тільки міг, але він знай твердив і твердив Терпляче, й просто ніщо не може йому допомогти. Серце його розбите. Він помер наступного року навесні. Поховали його поруч тієї нещасної дівчини, яку він оплакував так ніжно і тужливо. Все своє майно він заповів її сестрі. Вона не померла. І стала щасливою дружиною і матір'ю, вийшовши заміж за сина моєї сестри, наступника бідолашного Мелтема. Жива вона й тепер. І коли я приходжу до них у гості, її діти катаються по всьому саду верхи на моєму ціпку. Текст читав Ярослав Макеїв.